שבת שלום לכולם, שלום, עכשיו אני שומע אותכם, אולי בגלל שאני מזדקן אז אני לא שומע כל כך טוב, אבל תודה לאלוהים על דברו, אנחנו רוצים לשמוע את הקורא של אלוהים ואני מבקש היום במשך הדרשה מי שאלוהים ישים בלב שלו הרבה מאיתנו בחיים שלנו אנחנו שואלים הרבה שאלות אבל יש שאלה שבדרך כלל כל, רוב האנשים בעולם שואלים שאלה שהיא מאוד מאוד חשובה השאלה היא בעצם איך, איך להצליח בחיים כל אחד רוצה להצליח בחיים אף אחד לא רוצה להיכשל בחיים שלו נכון? אם אני אשאל שאלה מי רוצה להיכשל בחיים כולם רוצים להצליח הם רוצים חיים מוצלחים וטובים ככל האפשר אבל יש שאלה שלדעתי היא יותר חשובה מהשאלה הזאת, היא קצת דומה לה, אבל היא שונה, היא שונה מהשאלה הזאת. השאלה היא בעצם, איך לתכנן הצלחה בחיים, אוקיי? איך אנחנו יכולים לתכנן את ההצלחה שלנו בחיים? אני מצאתי איזשהו מאמר באינטרנט, מאמר שהוא כנראה מאמר חילוני כזה, שבעצם רוצה לעזור לאנשים לגלות איך הם יכולים לתכנן את ההצלחה שלהם בחיים. <coughs> המאמר דווקא מתחיל בציטוט, אתם יודעים מה זה המילה הזאת ציטוט? <coughs> זה מישהו שמשהו, מי שהוא אמר, אוקיי? <coughs> מתחיל בציטוט של בחור שאומר, אני ממש רוצה להצליח בחיים, אבל אני לא יודע איך. אני ממש רוצה להצליח בחיים, אבל אני לא יודע איך. ולדעת כותב המאמר, זה שכתב את המאמר לדעתו, חוסר הידיעה הזה יכול להיות מאוד מתסכל, מאוד מתסכל לא לדעת בעצם איך אה, להצליח בחיים. כמובן כולם רוצים להצליח בחיים, אבל לא כולם יודעים איך או מה לעשות כדי להצליח בחיים, וזה אה, דבר חשוב. אה, המאמר ככה מתחיל אה, ומדבר, הוא דיבר על שמונה שמונה שלבים שבעזרת השלבים האלה אפשר להצליח בחיים. למשל, השלב הראשון לדעתו של הזה, למצוא מקום שקט, שם אפשר לחשוב ללא הפרעה, אוקיי? למצוא מקום שקט שאפשר לחשוב. השלב השני, ללכת על הקורות חיים שלך ולברר מהם מה הכישרונות שלך, אוקיי? מה אתה היית רוצה לעשות בעתיד? איזה דבר היית רוצה לעשות בחיים יותר מכל דבר אחר? משהו לדוגמה שאתה היית שמח לעשות אפילו אם לא היו משלמים לך על זה אוקיי? לפי כותב המאמר זה השלב השני לעבור על הקורות החיים השלב השלישי זה לכתוב, לכתוב את מה שעלה לך בראש אוקיי? הרבה אנשים שהשיגו בחיים שלהם חיים מוצלחים לדעתו הם כתבו את מה שבעצם הם היו צריכים לעשות הם העלו את זה על הכתב בהמשך הוא גם אומר שאנחנו, מי שרוצה להגיע בעצם להצלחה בחיים הוא לתכנן את הדרך שלך לשם, דרך אסטרטגית, מה אני עושה היום, מה אני עושה מחר, מה אני עושה מוחרתיים, מה אני עושה בעוד שנה וללכת לפי הסדר, לפי מה שאתה קבעת, אוקיי? Okay? הדבר האחר שהוא אומר, אני כבר לא מספר, היה, מספר חמש לשים את התוכניות במקום שבו אתה תוכל לראות, את התוכנית, במקום שתוכל לראות אותה בכל יום. זאת אומרת, אם יש לך תוכנית, אל תתעלם ממנה. תשים את התוכנית מול העיניים, וכל יום תראה אם אתה בדרך הנכונה, אוקיי? <אז> <Okay? אז> הדבר האחר, השישי נראה לי, לעבוד על התוכנית, לא להשאיר אותה ככה סתם. לעבוד עליה, לראות אולי זקוקה לשיפורים, אולי יש משהו יותר טוב. כמובן גם להתחיל להשקיע בתוכנית חיסכון. לפחות 25% ממה שיש לך, אתה צריך להשקיע בקשר לתוכנית הזאת, בכ בכלכלית. זאת אומרת, אם יש לך תוכנית לקנות אוטו לדוגמה, אל תשאיר את הדברים עד הסוף, ואז תגיד, אוקיי, אני רוצה לקנות אוטו. מהרגע שאתה חושב שאתה רוצה לקנות אוטו, ועד הרגע שמגיע הרגע שאתה צריך לקנות, צריך להיות זמן מסוים, שבזמן הזה אתה חסכת סכום מסוים של כסף. כדי לקנות את האוטו הזה. והדבר האחרון, גרש מחשבות שליליות, זאת אומרת מחשבות לא אופטימיות, אני לא יצליח, זה לא יעבוד לי, אולי אני לא מספיק חכם, אולי אין לי מספיק כוח, אולי אני לא אהיה בריא, לגרש את כל המחשבות השליליות האלה, ואז בסופו של דבר זה מה שיעזור לך, אל תשכחו, זה כותב המאמר, זה לא, אומר, זה לא מה שאני אומר, זה כותב המאמר, אני רק נותן לכם עכשיו את השלבים, Uh, שהוא לדעתו ככה אפשר להצליח בחיים uh, אבל, אבל הלוואי שזה היה כל כך פשוט נכון? <laughs> הלוואי שזה היה כל כך פשוט החיים מלמדים אותנו לפעמים לא כל כך בדרך נעימה שלא הכל הולך לפי מה שאנחנו מתכננים נכון? יש לנו תוכניות נהדרות לחיים אבל יותר מדי פעמים אנחנו מגלים שהחיים בעולם של חטא מלאים בתוכניות שלא מצליחות. החיים בעולם הזה מלאים בתוכניות שלא מצליחות. אנחנו רוצים להתחיל שנה חדשה, אנחנו אומרים, אוקיי, הייתה לי שנה על הפנים, נמאס לי כבר מה, מהחיים האלה, אני רוצה להתחיל שנה חדשה. נגמרה לה 2013, Welcome שנת 2014, כמובן. 2014 מתחילה, ואז החיים שלי השתנו לחלוטין, כן. מה? 2015. מתי? אה, יהיה, אבל אנחנו עדיין ב... יפה מאוד. אנחנו לא יודעים, אולי ישוע יחזור לפני, אי אפשר לדעת. 2015 אולי לא תהיה, כן. נכון. אפילו משהו יותר טוב, זה נכון. אבל, באמת אבל, אם תשימו לב, לא יכולים להתכונן טוב למשהו בלתי צפוי. משהו בלתי צפוי, אי אפשר להתכונן. פתאום, לא משנה כמה שאנחנו נהיה מאורגנים, זה לא משנה כמה מאורגנים, אף פעם אנחנו לא יכולים להיות אה, מוכנים למשהו שקורה לנו. זה פתאום קופץ עליך, ללא כל הודעה מוקדמת, ומשנה לנו את כל התוכניות. כל התוכניות שלנו משתנות, השבוע קרה לי משהו כזה, היו לי הרבה תוכניות, ופתאום הראש של המנוע של האוטו שלי החליט למות. אז חלק מהתוכניות שהיו לי השתנו, הייתי צריך לעבור לחיים ללא אוטו אה, לכמה ימים. אה, והדברים האלה הם לא מכינים אותנו, ואנחנו בעצם אה, לא מסוגלים להיות מוכנים לגמרי לזה. לכן אפילו כששנה חדשה מתחילה, להרבה אנשים נדמה שאפשר להתחיל בכל התחלת שנה חדשה, גם חיים חדשים לגמרי, אבל האם זה באמת כך? בכל שנה שעוברת אנחנו אוספים מספיק צרות מהשנה שעברה, נכון? בעיות גם בשביל השנה הבאה, נכון? אנחנו לוקחים את זה עלינו משנה לשנה, כן. נכון, אז יש לנו הרבה תוכניות, אבל זה לא תמיד מצליח. בכל שנה שמתחילה, יש לכל אדם, יש לכל אדם את הדילמה, איך להוביל את הדבר הנפלא הזה שנקרא חיים. איך אנחנו מובילים? החיים כל כך קצרים? מה אני עושה במשך הזמן הזה? איך אני יכול לעשות דברים שיתאימו בדיוק לחיים מוצלחים ומאושרים שיהיו לי בעתיד? איך אני יכול לתכנן את החיים שלי בצורה הטובה ביותר? היום <équaltung> אני רוצה לדבר איתכם על איך ניתן לחיות חיים של הצלחה, אוקיי? מה המפתח להצלחה בחיים? ואני רוצה להגיד לכם דבר מסוים, אל תקלו ראש בזה. אתם חושבים שאלוהים מקל ראש בזה? ממש לא. האם אלוהים רוצה שאנשים שלו יהיו אנשים מצליחים או נכשלים? האם הוא רוצה שהקהילה שלו תהיה קהילה מוצלחת או על הפנים? האם הוא רוצה שהקהילה שלו תהיה מסוגלת או קהילה אחת? אלוהים רוצה שאנחנו תמיד נהיה ונראה אותו לעולם. איך אלוהים הוא? מוצלח? מוצלח. מה זה מוצלח? יש יותר טוב ממנו? טוב. כן. הוא הכי חזק? בטח. כן. האם אלוהים רוצה שהקהילה שלו תהיה השתקפות שלו בעולם הזה? בטח. האם אנחנו צריכים להיות מוצלחים? לגמרי, אנחנו צריכים להיות מוצלחים מאוד, אבל איך אנחנו עושים את זה? לאלוהים גם לזה יש תוכנית. והיום אני רוצה להזכיר לכם פסוק, או יותר נכון, שני פסוקים שכולכם יודעים בעל פה, אולי גם חלק בעברית, אוקיי? הפסוקים האלה נמצאים בספר משלי, פרק שלוש, פסוקים חמש ושש, אתם מכירים אותם בעל פה. בטח אל אדוני בכל ליבך ואל בינתך אל תישען, בכל דרכיך דעהו, והוא יישר אורחותיך. והוא ישר וחותך. הספר משנה דרך אגב, אחד הספרים היפים בתנ״ך, אחד האהובים עליי מאוד, הספר הזה נכתב על ידי המלך השני של ישראל, איך קוראים לו? שלמה. שלמה, נכון. הוא לא רק היה העשיר, המלך העשיר ביותר והמצליח ביותר, אלא גם החכם ביותר. מלך שלמה היה דוגמה אה, לאיך שאלוהים היה רוצה לתת לכל אחד מאיתנו הצלחה בחיים. כל אחד מאיתנו יכול לקבל את מה שבעצם שלמה קיבל באופן תיאורטי. שלמה בעצמו לא היה בן אדם גאון כשהוא התחיל, נכון? אלוהים מילא אותו בחוכמה. אם אתם רוצים לראות הצלחה בחיים, שלמה המלך הגיע הכי רחוק שאפשר. אי אפשר היה להגיע עם המיליארדרים שיש היום, זה... היינו כאפס לעומת שלמה המלך. אתם לא רוצים לדעת כמה אנשים היו לו. והיה לו בעצם את כל מה, ש, מה שבן אדם היום היה רוצה שיהיה לו yes. ויותר, ויותר. כל מה שבן אדם היה יכול לחלום לשלמה המלך כבר היה. אבל שלמה <coughs> כתב למעלה משלושת משלים. למעלה משלושת אלפים משלים שמתארים יותר מכל את החיים עם אלוהים. שלמה המלך מה שהוא עשה הוא בעצם כתב בכתב ידו הוא בעצם הוציא על הדף על איך בן אדם יכול להצליח בחיים. אם אתם רוצים להצליח בחיים, תקראו, שלמה המלך ידע מכל אחד אחר. אתם יכולים לבדוק את זה, לפתוח את ספר משלי, ולראות שם איך אפשר להצליח בחיים. שלמה מתאר את החיים של הבן אדם כפי שהם יכולים להיות אם הוא יחליט לאמץ את חוכמת אלוהים. אם האדם מחליט לאמץ את החוכמה של אלוהים, בעצם החיים שלו יכולים להיות אחרת. אנחנו קוראים באותו הפרק את שני הפסוקים הראשונים. שני הפסוקים הראשונים. בני אלוהים פונה ואומר, אל תשכח, דרך אגב, בספר הזה יש כמה פעמים וכמה וכמה פעמים שאלוהים פונה אלינו ואומר, בני, בני אל תשכח, בני אל תעשה. בני תזכור, בני תורתי אל תשכח, איזו עצה אלוהים נותן פה? הוא בעצם אומר לנו לא לשכוח משהו. אל תשכח תורתי ומצוותי ייצור לבך, כי אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך. פ... פסוק שתיים, האם זה בן אדם מצליח או בן אדם על הפנים? פסוק שתיים. מה אלוהים אומר הסוד הראשון של ההצלחה? לעשות את מה שהוא אומר. שלא אם הוא אומר תורתי, אל תחשבו על זה רק כתורה של חוקים במצוות. תעשו את מה שאני אומר. אם אתם רוצים להצליח בחיים, תעשו, תשמעו בקולי. אבא שמדבר אל הבן שלו, או גם אימא שמדברת אל הבן שלה, והיא אומרת לה, בני, תשמע לי, תשמע בקולי, תעשה את מה שאני אומרת לך, תעשה את מה שאני אומר לך. כאן בפסוק ב', שלמה המלך עובר, שזה נותן הרבה מאוד אה, אה, סיכויים לבן אדם להצליח בחיים. אורך חיים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך. ברבים מהמשלים החוכמה של אלוהים מתגלה ברצון שלו. הרצון שלו לחיים של בן אדם. ברגע שלאלוהים יש רצון בקשר לחיים שלכם, בק... בדברו, בעצם זה מתגלה אה, בחיים שלכם בצורה פרקטית אם אתם מיישמים את זה. הפנייה של אלוהים היא של אבא אוהב וחכם שנותן לבן שלו עצות לחיים. אלוהים, אלוהים נותן לילדים שלו בספר משלי עצות איך לחיות את החיים הטובים ביותר, ולא רק זה, עם הקשר הכי חזק איתו. אה, וככה אה, אנחנו בעצם יכולים להתחיל לקיים חיים מוצלחים. בספר משלי שלמה מתאר את החיים הטובים ביותר כחיים עם חוכמה. ועוד פעם, שזה לא יקל באוזניכם, או בעיניכם יותר נכון. שזה לא יקל. שלמה המלך מתאר בעצם את החוכמה, מפתח לחיים מוצלחים. ואני חייב להגיד לכם שבעולם הזה יש שני סוגים של חוכמה. אתם חייבים לדעת את זה. יש שני סוגים של חוכמה. יש חוכמה יוונית ויש חוכמה עברית. יש חוכמה של אלוהים ויש חוכמה של העולם. החוכמה של היוונים היא לא פחות חוכמה. הפילוסופיה, מי פעם למד פילוסופיה פה, ואפילו בצורה פשוטה. אוקיי, אתם יכולים להיכנס לתוך ספרות פילוסופית ולשקוע שם בחוכמה של העולם, בצורה כזאת שהמוח שלכם יכול להתפתח. יכול. אתם יכולים להיות יותר חכמים על זה. אתם דיוטה אינטיליגנטים. אבל זאת החוכמה של העולם. החוכמה של העולם גם מסתיימת בנקודה הזאת. החוכמה של אלוהים היא אף פעם לא מסתיימת. החוכמה של אלוהים היא נמשכת לנצח. אפשר להגיד שבן אדם חכם ירא אלוהים הוא בעצם חכם אמיתי. מדוע? למה החוכמה של אלוהים היא כל כך משתלמת? לאן היא מובילה החוכמה של העולם? לתבר, נכון? שמה היא גם נשארת. היא לא יוצאת מהתחומים של החושך, אבל החוכמה של אלוהים היא חוכמה שב... שהיא מביאה את הבן אדם למקום שאלוהים רוצה שהוא יהיה. שהמוח שלו אף פעם לא יפסיק לעבוד, שהוא יעבוד תמיד. והטרגדיה הגדולה ביותר שיש פילוסופים גדולים מאוד בחוכמה, הגוף שלהם בוגד בהם, המוח שלהם עובד בצורה מצוינת, ככל שהם גדלים יותר, ככל שהם לומדים יותר, הם יודעים יותר, וככה הם רוצים יותר. אבל הטרגדיה היא, מה הטרגדיה? המוח עובד כמו שצריך, אבל הגוף כבר לא מתפקד. ואז, עם כל הכבוד לחוכמה, החוכמה הזאת לא עזרה בשום מקרה. בסופו של דבר הבן אדם מת. תשימו לב איך שלמה המלך מדבר על החוכמה הזאת. על החוכמה של אלוהים. ועכשיו תשימו לב איך החוכמה של אלוהים עובדת. משלי, פרק אחד, פסוקים עשרים, עשרים חוכמות בחוץ טרונה, תקראו את זה בתרגומים שלכם, יהיה לכם קצת קשה להבין את העברית. חוכמות בחוץ טרונה, ברחובות תיתן קולה, בראש הומיות תקרא, בפתחי שערים בעיר, אמריה תאמר. לפשט את המילים האלה, כדי שתבינו את זה טוב יותר, אני אומר את זה בלשון פשוטה. במילים אחרות, החוכמה נמצאת בכל מקום. בו נמצאים אנשים, אוקיי? חוכמה נמצאת, בכל מקום שם נמצאים אנשים, והפנייה ממנה מנסה להשיג את תשומת הלב שלנו. הפנייה מהחוכמה אלינו מנסה להשיג, זה מה שכתוב פה, שהחוכמה מנסה להשיג את תשומת הלב שלנו. בראש הומיות תקרא, בפתחי שערים בעיר אמרה הטומר. החוכמה של אלוהים לא נשארת אצלו, היא בכל מקום, אבל החוכמה הזאת של אלוהים, היא מחפשת, היא מחפשת, אלוהים מחפש מוחות של אנשים, אלוהים רוצה לעבוד עם מוח של בני אדם, אלוהים רוצה שמה שהוא אומר ישכון במוח שלהם, שהוא ישכם במוח שלהם, שהם יוכלו את מה שהוא אומר, וזה החוכמה של אלוהים כמובן. משלי פרק 2, פסוק 1 עד 6. אומנות של חיים מוצלחים, תשימו לב, האומנות של חיים מוצלחים, שלמה המלך אומר את זה, אם יש פה מישהו שחושב שהוא יותר חכם משלמה להרים את היד, אוקיי? את החוכמה שלו הוא קיבל מאלוהים, החוכמה שלו הוא קיבל מאלוהים, תשימו לב, שלמה המלך פותח בפסוק אחד ואומר, בני, אם תיקח אמריי, זאת אומרת במילים אחרות, אם תעשה את מה שאני אומר, ומצוותיי תצפון איתך, ב להקשיב לחוכמה אוזנך, תתה לבך לתבונה. כי אם לבינה תקרא, לתבונה תיתן קולך, אם תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה, אז תבין יראת אדוני ודעת אלוהים תמצא. כי אדוני יתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. איזה משפטים. האם אלוהים יכל לדבר פה בלשון יותר פשוטה? אני לא חושב. אלוהים הוא מאוד ברור, אלוהים אומר יש לך בחיים, עכשיו תבחר או שאתה מחפש כסף במטמונים, בזהב ואוצרות או שאתה תחפש את האוצר העמיקי, זה משהו שאני נותן או שאתה מחפש את העולם, או שאתה מחפש אותי או את אלוהי הממון או את אלוהים האומנות של חיים מוצלחים מתחילים ומסתיימים באלוהים אלוהים נותן חוכמה, והחוכמה הזאת יש לה כוח. אתם יודעים, מי יודע פה שאינפורמציה זה כוח? מה זה אינפורמציה זה כוח? שמעתם פעם על הדבר הזה? זה עכשיו, בטח. <ע> אינפורמציה, <ע> היום בעידן שאנחנו חיים, כמו שברה אומרת, בצדק, אינפורמציה זה כוח? כל מה שקשור היום למחשבים, לפייסבוק, לכל מה שקשור לתקשורת, מלא באינפורמציה. מלא. אנשים היום כדי למצוא משהו שפעם היה לוקח להם כמה שעות למצוא, הם אפילו מדברים את זה למכשיר. אני רק מדבר למכשיר, הוא כבר מוצא לי את כל מה שאני מבקש. יש היום אפשרות לקבל כל אינפורמציה שאתם יכולים להעלות בדעתכם. אינפורמציה זה כוח? מי שיודע להשיג אינפורמציה, במיוחד בכמה שפות, בכמה וכמה שפות. יש לו כוח. מי שיש לו חוכמה בעולם הזה, של שפות, של ידע, יש לו כוח. מה הכוח הזה משיג? כסף. אם אתם חושבים שאנשים ככה סתם מוצאים את הכסף ברחוב, לא. אנשים מתעשרים. הם חושבים איך, מה אני אעשה עם האינפורמציה שיש לי כדי לקבל את הכסף הזה. ואלוהים אומר, רגע, חכה רגע. אם אתה מבקש חוכמה שלי, ואם אתה מחפש את מה שאני אומר, אם אתה תחפש את מה שאני אומר כמו כסף, כמו מטמונים, אם אתה תחפש את זה, אז, אז תביא ליראת אדוני, רק אז. ודעת אלוהים תמצא. אלוהים עושה קשר בין דעת אלוהים לזה. אם אתה תחפש בעצם כסף, אתה תמצא כסף. אבל אם אתה תחפש חוכמה של אלוהים, אז מה שאתה תמצא בסופו של דבר זה דעת אלוהים. מי יודע מה זה דעת אלוהים? לא, לא דעתו. מה זה דעת אלוהים? כשאנחנו יודעים את אלוהים, מה זה עובר? יש הבדל בין לדעת על אלוהים, לה, להכיר נכון? להכיר יפה. יש להכיר את אלוהים ויש לדעת את אלוהים. מה ההבדל בין הדברים האלה? מה ההבדל בין לדעת את אלוהים ללהכיר את אלוהים? <תארץ <תארץ> <תארץ> לדעת אותו זה יחסים קרובים. אני יכול להכיר זמר מאוד מפורסם לדעת הכל עליו, נכון? אני יכול לקרוא עליו, להכיר אותו. בצורה מטובה, אבל לא יהיו אותו יחסים. הוא לא יכיר אותי, אני לא יכיר אותו? אני יום אחד אפגוש אותו ברחוב ואומר לו שלום לך. תגיד מי אתה? אני יודע עליך הכל, אני יודע מה אתה אוהב לאכול, אני יודע מה אתה אוהב ללבוש, אני יודע הכל עליך. אבל הוא יגיד, אולי אתה יודע הכל עליי, אבל אני לא יודע מי אתה. שמעתם פעם איזה פסוקים כאלה שדומים למה שאני אומר עכשיו? כן, אוקיי. אז זה אנשים בעצם שמכירים את אלוהים, אבל הוא לא מכיר אותם, למה? הם לא חיפשו אותו, הם חיפשו משהו אחר, אבל הם ידעו שיש איזשהו דבר שם שקורה. <coughs> בוא נחזור לפסוקים שלנו, שהתחלנו איתם, משלי שלוש, חמש, שש. שלמה בפסוקים האלה מדגיש, בטח אל אדוני בכל ליבך. הדרך להצלחה, הדרך להצלחה. שלמה מדגיש שביטחון באלוהים חייב להיות מכל הלב, נכון? איך אנחנו צריכים לבטוח באלוהים? מכל הלב. לסמוך על אלוהים במאה אחוז. בכמה אחוזים אנחנו צריכים לסמוך על החוכמה שלנו, דרך אגב, לפי מה שכתוב פה? ואל בינתך אל תישען. בכלום, בשום דבר. אנחנו לא צריכים לסמוך על החוכמה שלנו. אפס אחוזים. החוכמה שלנו לא תוביל אותנו לאף מקום. אלוהים לא אומר, תאמין בי, תשימו לב פה, הוא לא אומר תאמין אל אדוני בכל ליבך, נכון, מה הוא אומר? הוא אומר תסמוך עליי בצורה מוחלטת במילים האלה. Trust me, הוא אומר, תבטח בי בכל ליבך, שים את כל החיים שלך בידיים שלי. אמונה אמיתית היא ביטחון מלא באלוהים, ביטחון מלא. לא מספיק להאמין שאלוהים קיים, לא מספיק להאמין שהוא יכול לפעול בחיים שלנו. אנחנו צריכים לסמוך עליו במאה אחוז שהוא יכול לשנות את החיים שלנו. הרבה פעמים אנחנו יושבים בקהילה עם משקל מאוד כבד על הכתפיים שלנו, ואנחנו מנסים לחשוב במחשבות שלנו, מה אני יכול לעשות כדי לפתור את הבעיה הזאת? איך אני יכול לצאת מתוך הצרה הזאת? מה יכול להיות? איך אני יכול למצוא איזשהו פתרון? אבל אלוהים רוצה שאנחנו ניתן לו לנהל את החיים שלנו במאה אחוז. לבטוח בו במאה אחוז. אתם רואים את הכיסאות האלה, אנחנו בקהילה יש לנו כיסאות נפרדים, אבל יש קהילות עם ספסלים, אבל זה לא משנה. יש דברים, גם על הכיסאות שאתם יושבים עכשיו, יש דברים שאנחנו סומכים עליהם בצורה אוטומטית ושמים את כל המשקל שלנו ולא נשענים על שום דבר. אתם עכשיו נשענים על משהו? לא. על מה אתם נשענים עכשיו? על הכיסא שלכם אתם סומכים. אתם חשבתם פעמיים לפני שישבתם עליו? לא, ממש לא. אתם ישבתם עליו בביטחון מלא, ולא פחדתם שהוא יישבר או שיקרה שום דבר לכיסא. למה? כי אתם סומכים על הכיסא הזה במאה אחוז. לא בגלל שזה ייצור טוב, אנחנו קנינו איכות טובה, זה נכון, אבל תדעו לכם שלפעמים גם כיסאות נשברים. זה קורה לפעמים, נכון? אבל אנחנו לא חושבים פעמיים. לפני שאנחנו יושבים על כיסא, אנחנו לא אומרים, אוי ואבוי, אולי הוא יישבר כשאני אשב עליו? אנחנו לא אומרים את זה, אנחנו ישר אה, יושבים עליו. אה, אנחנו יודעים שזה גם מה שאלוהים רוצה שנעשה עם החיים שלנו איתו. כשאני אומר לבן שלי, דוד, אה, בוא איתי, הוא ישר שם את היד שלו ביד שלי ואמרנו הולכים. הוא אפילו לא שואל אותי למה אנחנו הולכים. הוא סומך עליי ב אחוז. אנחנו הולכים ביחד. והוא בטוח שאנחנו הולכים. שאני למשל הולך איתו לסופרמרקט. הוא לא אומר לי, אבא, יש לך אולי מספיק כסף כדי לקנות את מה שאני צריך? <אז> הוא לא שואל אם יש לי מספיק כסף. הוא בטוח, הוא תמיד יודע שאבא, כשהוא נמצא אצל אבא, אז הכל בסדר. וזה לא במקרה. ככה אלוהים רוצה שאנחנו נחיה את החיים שלנו איתו. בדיוק בדרך הזאת. שאנחנו נסמוך עליו בכמה אחוזים? <אז> בטח באדוני, בכל ליבך ועל בינתך, אל תישען. תבחר, תבחר בי, מאה אחוז תישען עליי. לא על עצמך. מאמינים שה, אנחנו, שהכיסא חזק, אבל בחיים שלנו לפעמים אנחנו לא רוצים לשבת עליו. אנחנו מאמינים שהכיסא חזק, אנחנו אומרים נכון, הכיסא הזה חזק, אבל אני לא אשב עליו, אני לא אשב. הרבה אנשים מאמינים שאלוהים יכול, אבל הם לא ממש סומכים עליו בחיים שלהם. איפה זה המקום הזה? מי יודע? נהגה, נכון. למפגש הגבולות בין ארצות הברית וקנדה. Yeah. הם יודעים מה אנשים היו עושים עליו, נכון? ומפלי הניאגרה. אז uh, אני רוצה לספר לכם סיפור נחמד uh, על uh, מישהו שקוראים לו צ'ארלס בלונדין, okay? זה האיש הראשון בהיסטוריה שחצה את מפלי הניאגרה על חבל דק, אוקיי? Okay? על כבל דק יותר נכון? אני לא יודע כמה מכם היו מוכנים לעשות את הדבר הזה, מה שהוא עשה. אבל האיש הזה, צ'ארלס בלונדין, הוא בעצם לא רק היה סתם בן אדם שעובר על חבל, הוא היה, זה היה המקצוע שלו, זה היה האומנות שלו. והרבה אנשים אהבו, זה היה דבר די חדש בתקופתו, האומנות הזאת, והוא פעם אחת הזמין את כל האצולה הבריטית, מה זה האצולה? המלכות, הברון והאנשים שקשורים לאצולה לה, הבריטית, אם אתם לא יודעים מה זה המילה אצולה, בבקשה להרים את היד. אוקיי, okay, אצולה זה אל ה-Royalty, the People, האנשים שקשורים למלכות, כמו הנסיך צ'ארלס ודיינה ואלה ששייכים למלכה, אוקיי? Okay, זה נקרא בעברית אצולה. אז הוא הזמין אותם כדי לראות תופעה שלו. וחלק מהדברים שהוא עשה היו מדהימים, היו מדהימים. הוא הלך כמה פעמים הלוך ושוב, ובכל פעם שהוא הלך, הוא עשה משהו מדהים יותר. למשל, פעם אחת הוא עצר באמצע הדרך והכין לעצמו חביתה, אוקיי? אה, ואכל אותה גם, במקום עצמו. תשאלו איך הוא עשה את זה, אין לי מושג איך אפשר לעשות חביתה על, על חבל דן. בפעם השנייה הוא לקח מריצה, לקח מריצה, ו... אבל מריצה ריקה לצד הקנאבי, שם כמה תבוכי אדמה, ושומד, וחזר לצד השני של ה... של ה... האלה שחיכו לו שם, האצולה הבריטית, הם היו ממש ממש נדהמים, ממש נדהמים. לאחר שהוא עבר עם המריצה, לאחר שהוא עבר כבר עם המריצה, עם התפוחי אדמה, הוא ניגש לאיש הבכיר ביותר שם, לדוכס, ומול האורחים שלו הוא שאל אותו האם uh, אתה מאמין שאני יכול לעבור עם, ה, uh, עם בן אדם בתוך המריצה לצד השני? אז הדוכס אמר לו, כן, אני מאמין שאתה יכול, ואז הוא אמר לו, אוקיי, קפוץ למריצה, ואני אעביר אותך לצד השני. מה אתם חושבים הייתה התגובה שלו? Aha, אוקיי. אז הוא האמין שהוא יכול להעביר אותו, אבל הוא לא שמח עליו, הוא האמין שהוא יכול, אבל זה לא היה מספיק. זה לא היה מספיק. הוא האמין שהבן אדם הזה יכול לעשות אבל הוא לא רצה, לא ממש ממש סמך עליו. אלוהים הוא כל יכול, כמובן. אנחנו מסכימים תיאורטית שאלוהים יכול לעשות כל דבר בקהילה. אם אני אשאל אתכם, תגידו, מה אלוהים יכול לעשות? יש משהו שאלוהים לא יכול לעשות? הוא הרי כל יכול. הוא יכול לעשות הכל, נכון? אלוהים הוא כל יכול. אנחנו רואים את הדברים המדהימים שהוא עושה בחיים של האנשים מסביבנו, אנחנו שומעים את זה מהם. אנחנו רואים מה שאלוהים עושה בחיים שלנו עצמנו. אנחנו אפילו קוראים את זה בדבר אלוהים, את הדברים שהוא עושה, נכון? כדי שנצליח בחיים בצורה שאלוהים רוצה ונקבל ממנו את החוכמה שלו, אנחנו חייבים לסמוך עליו עם החיים שלנו. זאת אומרת, אנחנו צריכים לשים את החיים שלנו ביד שלו, אבל באמת, לסמוך עליו. כמו שצ'ארלס uh, בלונדין ביקש מהדוכס לעשות, לקפוץ לתוך המריצה. אתם יודעים שהמנהל המקצועי, המנהל המקצועי של בלונדין, גם הוא האמין שהוא יכול, אבל הוא לא רק האמין, הוא ממש סמך עליו, ממש ממש סמך עליו, זו תמונה אמיתית. המנהל שלו, זה שהיה המנהל שלו הסכים לעבור איתו על הגב שלו. הוא האמין בו. אבל לא רק האמין בו, הוא שמח עליו, הוא ידע מה יש לו ביד, הוא הכיר אותו, הוא הסכים ללכת אחריו, לעבור. אתם הייתם יושבים על צ'ארלס בולדין ככה? מי פה היה מוכן? אף אחד לא היה מוכן, אתם לא הייתם רוצים אפילו להתקרב לקצה של הצוג, הייתם אומרים, אומרים לו, לך, לך, אני לא רוצה לעבוד עליך. לך לבד, אני עליך לא יושב. אבל, אתם יכולים לראות. שלפי הכובע המוזר הזה שיש לו על הראש, זה מתאים לתקופה ההיא דרך אגב. למי שיש לו כובע על הראש, הוא דואג שהוא לא יישרב בשמש. זאת הייתה הדאגה האחרונה שלו, אתם רואים? אתם הייתם לוקחים כובע איתכם, אולי קצת לא יהיה לי, אני אצלי לי בעיה, אין לי סערות, אבל... אבל... הוא הלך עם כובע כדי שהוא לא יישרב בשמש. זאת הייתה הדאגה האחרונה שהייתה לו. למה? למה? מכיוון שהוא שמח עליו. הוא באמת, הוא ידע מי יש לו, הוא הכיר אותו כל כך טוב, היו לו יחסים אישיים איתו. הוא ידע מה הוא מסוגל לעשות. ולכן הוא שמח עליו. זאת האמונה האמיתית שאלוהים רוצה שתהיה לנו. אמונה אמיתית זה לא דבר שקורה במקרה. אתם בטח יודעים את זה. נו באמת. אתם לא יודעים שזה לא קורה במקרה? זה לא קורה במקרה. אמונה אמיתית זה משהו שנבנה במשך שנים, אבל איך הוא נבנה? הוא נבנה על ידי ניסיונות שאלוהים נותן לנו בחיים שלנו. אם אנחנו לא זוכרים את מה שאלוהים עשה בשבילנו, אם אנחנו לא חושבים על מה שאלוהים עשה בשבילנו, אנחנו לא נבדל בימונה. <אח> אתם חושבים שצרות זה דבר רע? אולי זה לא נעים, אבל לא תמיד זה רע. זה לא נעים, אבל לא תמיד זה רע. אלוהים משתמש בצרות כדי לבנות אותנו. אלוהים מציל אותנו, הוא נותן לנו דברים רעים בחיים שיקרו בחיים שלנו. אבל הוא משתמש בדברים האלה אחר כך כדי לבנות את האמונה שלנו, כדי לקרב אותנו יותר אליו. אתם מאמינים בזה? אני מאמין בזה מכל הלב. אף אחד לא אוהב צרות. מישהו אוהב פה צרות? אף אחד לא אוהב צרות. אבל זה דרך שאלוהים משתמש כדי לעזור לנו בחיים. אלוהים רוצה שתהיה לנו אמונה אמיתית כמו של הסוכן של... הוא רוצה שתהיה לנו אמונה כזאת. זה האמונה שאלוהים רוצה שתהיה לנו, <מח> איתו. <מח> לסמוך על אלוהים בצורה מעשית ולא תיאורטית. לא אני מאמין שאתה יכול, אלא אני רוצה להיות במקום שאתה עושה, ואני רוצה להיות איתך כשאתה עושה את זה. לא רק שאני מאמין שאתה יכול לעשות. זה דרך אגב השם שלו, שכחתי להעביר. הארי קולקורד, קולקורד זה השם שלו. חפשו את זה, אתם תמצאו סיפור מאוד מעניין. תקלידו את השם צ'ארלס בולד, אה, בלונדין סליחה, ואתם תמצאו שם את כל הסיפור כבר בגוגל. אמרתי לכם אינפורמציה היום מוצאים ככה בשנייה אחת. אה, אנחנו חוזרים לפסוקים שלנו. בטח אל אדוני בכל ליבך. אתם מחפשים נוסחה להצלחה בחיים? בבקשה. בטח אל אדוני בכל ליבך, אבל זה לא קורה במקרה. זה דבר שצריך להיבנות. ואל בינתך אל תישען. לבטוח באלוהים זה המפתח לחיים מוצלחים. המפתח לחיים מוצלחים וטובים הוא ביטחון באלוהים. לסמוך על אלוהים בכל הלב זה אומר מכל מה שקורה בחיים שלנו, בכל מה שאנחנו עושים או מתכננים, אלוהים חייב להיות בתוך התמונה של החיים שלנו, חייב להיות. וככה אתם תראו שאתם באמת בוטחים בו. אתם יודעים שהרבה פעמים, אני גם בתור פסטור וגם בתור אה, אחד שיש לו חברים, בעל משפחה, משפחה מורחבת, אני מקבל הרבה בשורות לא טובות, הרבה פעמים. ואני למדתי במהלך השנים, במקום ללכת לחפש קודם כל עזרה אצל בני אדם, אלוהים רוצה שאנחנו קודם כל נפנה אליו. אליו, כי הוא באמת יכול לעזור לנו והוא רוצה לעזור לנו. למי אנחנו פונים ברגע שיש לנו מצב קשה בחיים? ואל תטעו. זה טוב שאנחנו פונים אחד אל השני, אני לא אומר שלא. זה טוב שמה אנחנו מתקשרים, אבל מה האינסטינקט הראשוני שלנו, פה הנקודה שאני רוצה לדבר עליה. האינסטינקט הראשוני זה לפנות לאבא, שילד נאבד בים, הבכי שלו זה או אבא או אמא, נכון? אמא, אמא, אמא, הוא רק עומד וצועק אבא או אמא, הוא לא מתחיל לחפש אנשים, נכון? ככה זה גם צריך להיות עם אלוהים. אנחנו צריכים קודם כל לפנות לאלוהים. אפשר לפנות לחברה, אפשר לאימא, אפשר גם לפסטור. אבל אם אנחנו נלמד לסמוך על אלוהים, אנחנו נפנה אליו קודם באופן אינסטינקטיבי. אנחנו קודם כל, וזה סימן טוב. אם אתם רוצים לדעת אם אתם בוטחים באלוהים, זה, זה דבר חשוב. אם אתם באופן אינסטינקטיבי ישר מבקשים עזרה מאלוהים, סימן שאתם בוטחים, שהוא יכול לעזור לכם. הסימן הזה מראה לנו שאנחנו באמת סומכים עליו. בטח אל אדוני בכל ליבך, ותשימו לב לחלק השני של הפסוק, ואל בינתך אל תישען. מה שעומד בינינו לבין לסמוך על אלוהים, זה החוכמה של האנשים, חוכמה של העולם. אם אתם רוצים לדעת מה עומד, מה מפריד ביניכם לבין לסמוך על אלוהים, זה החוכמה שלנו. אנחנו מפריעים לעצמנו עם המחשבות שלנו, לא סתם אלוהים כתב את זה. ישעיהו חמישים וחמש, שש עד תשע, דירשו אדוני בהימצאו, קראוהו בהיותו קרוב, יעזוב רשע דרכו ואיש עוול מחשבותיו. מה אלוהים אומר פה לבן אדם לעזוב? את הדרך הרעה שלו ואת המחשבות שלו, נכון? וישוב אל אדוני וירחמיהו, ואל אלוהינו כי ירבה לסלוח. אלוהים אומר, אל תחשוב שהמחשבות שלך יובילו אותך למקום טוב. אם המחשבות שלך הן מנותקות ממני, אתה תקבל אותה ממישהו אחר. אם המחשבות שלך הן לא קשורות אליי, מישהו אחר ישלח לך מחשבות משלו. אנחנו יודעים היטב מי זה, מי זה ששולח את המחשבות האלה. אם המחשבות שלנו לא יהיו המחשבות של אלוהים, אנחנו בסופו של דבר נקבל מחשבות אחרות, ואלוהים רוצה. שהמחשבות שלנו יהיו שמו שלו. לכן הוא אומר, המחשבות שלי הן לא שלכם, תשימו לב. הוא אומר, כי לא מחשבותיי, מחשבותיכם. הוא פונה אלינו, הוא אומר לנו, הלו, אתם חושבים מה שאתם רוצים לחשוב, אתם לא חושבים את הדרך שלי. לי יש מחשבות אחרות. הילדים שלנו, יש להם מחשבות שונות. אנחנו אומרים להם, תעשו את זה, אומרים, לא, לא, לא, אני חושב שאני צריך ללכת ככה. אנחנו אומרים להם, אבל זאת הדרך. אומרים, לא, לא, לא, לא, לא. זאת הדרך. ככה גל... אלוהים ככה גם מקבל מאיתנו. אנחנו רוצים לעשות את מה שאנחנו רוצים, לא את מה שאלוהים אומר. אלוהים אומר, כי לא מחשבותי, מחשבותי מחשבותיכם ולא דרכיכם דרכי נאום אדוני. כי גבהו שמיים מארץ כן גבהו דרכי מדרכיכם ומחשבותי ממחשבותיכם. ההבנה האנושית היא מאוד מוגבלת להבנה האלוהית, מאוד מוגבלת. המוח שלנו לא יכול להיות אה, אה, כמו המוח של אלוהים, אבל הוא רוצה לתת לנו את ההבנה הזאת. המחשבות והחוכמה של אלוהים נמצאות איפה? איפה אתם יכולים למצוא את המחשבות של אלוהים? לדוגמה בספר משלי. אתם יכולים למצוא שם את החוכמה שלו. זאת אותה חוכמה ששלמה המלך קיבל. כל מה שהוא שפך על הנייר זה מה שהוא קיבל לאלוהים. זאת לא הייתה הדעה שלו, זאת לא הייתה המחשבה שלו. הוא פשוט שפך את המחשבות של אלוהים על הנייר. אלוהים משתמש במוח של שלמה המלך, למה? כדי שגם אנחנו נראה את החוכמה שלו ואת המחשבות שלו. אנחנו נהיה חשופים לחוכמה של אלוהים. הדרך הזאת היא נמצאת בדברו של אלוהים וגם המחשבות שלו. לנו יש את ההזדמנות לקחת חלק בחוכמה הזאת, וזאת היא הדרך להצלחה. אם אלוהים ברא את העולם שלנו, הוא ברא עולם מושלם. אם יש איזשהו איזה פרויקט שהקהילה רוצה להקים, היא צריכה להתייחס לפרויקט הזה כמו שאלוהים התייחס לעולם לפני שהוא ברא אותו. אם יש לכם בחיים איזשהו פרויקט, אלוהים רוצה שאתם תתייחסו לפרויקט הזה באותה צורה, ואתם יודעים ממי יש לכם ללמוד? ממנו. בורא שמיים וארץ. בורא שמיים וארץ, זה שברא את השמיים וארץ רוצה שתצליחו, שיהיה לכם הצלחה בחיים. איזה ברכה יותר יפה מזה שיגידו לך, תצליח, שתצליח בחיים, אבל אנשים יכולים רק לאחל. אני לא יכול לגרום לך הצלחה בחיים, אני רק רוצה, יכול להגיד לך שזה מה שאולי הייתי רוצה שיהיה בחיים שלך. אבל אני לא יכול לגרום לזה לקרות. אלוהים יכול. הוא יכול. ולכן הוא מבקש ממך לשמוע ממנו, לשמוע לו. אתם יודעים איזה טרגדיה זאת שילדים גדלים במשפחה מאמינה ולא רוצים לשמוע את דבר אלוהים? ולא רוצים לשמוע את מה שהוא אומר? מה הסוף שלהם בדרך כלל? סוף לא טוב בכלל. אולי הם מרוויחים יותר כסף. אולי הם יכולים לעשות כמה דברים בחיים, שהם יכולים להגיד, נו אמרנו לכם. אבל בסופו של דבר, לאן החוכמה הזאת לוקחת אותם? רחוק מאלוהים. זה דבר לא טוב. אבל תודה לאלוהים שיש לנו אפשרות להתפלל אליו, ולבקש ממנו, וזה מה שאנחנו עושים. הכוח של אלוהים לשנות לא תמיד אה, אה, תלוי. בדרך כלל גם <אז> לא תלוי במחשבות שלנו. אלוהים יכול לשנות דברים אצלנו בחיים דרך חלומות, אוקיי? דרך כל מיני דברים שקורים בחיים שלנו, יכול לקחת אותנו ולהוציא אותנו מתוך דרך מסוימת. אבל אז אנחנו צריכים להחליט להמשיך ללכת בדרך שהוא אומר, ולקבל אותו בחיים שלנו, ולסמוך עליו בכמה אחוזים? במאה <אז> אחוזים כמובן, במאה אחוזים. אז, אז אנחנו התחלנו את הדרשה בשאלה הזאת, איך לתכנן הצלחה בחיים? והתשובה שאנחנו, התשובה שאנחנו חייבים לסמוך על אלוהים ולספר על כך לכל מי שירצה לשמוע. אנחנו יכולים לחיות חיים מאוד מוצלחים אם ניתן לאלוהים להדריך אותנו ונסמוך עליו במידה כזאת שאנחנו נוכל באמת לשים את החיים שלנו באופן מלא כמו הצורה שעכשיו אתם יושבים על הכיסאות שלכם בביטחון. אמן ואמן. בואו נתפלל. לכבודך, אבינו שבשמיים, אנחנו מודים ומהללים את שמך, משבחים את שמך. אתה בראת עולם מושלם, שהעולם הזה התקלקל. אני מודה לך, אבא, שאפילו שאנחנו חיים בעולם המקולקל הזה, אנחנו יכולים לראות ולדעת שעליך אנחנו יכולים לסמוך במאה אחוז. כי אתה שבראת את השמיים ואת הארץ, אבא, אתה יכול, אבא, לתת לנו את כל מה שאנחנו צריכים כדי שנחיה חיים מוצלחים מכל הבחינות. כדי שאנחנו נהיה אור בעולם הזה, וכדי שאנחנו נצליח לעשות את התוכנית הכי גדולה, שזאת בעצם התוכנית שלך. אנחנו רוצים אבל להיות חלק מהתוכנית שלך. אנחנו מבקשים אהבה שתעזור לנו להתקרב אליך במידה כזאת שאנחנו לא רק נכיר אותך, אלא גם נדע אותך באופן אישי. שאנחנו נרצה לעשות את הרצון שלך מאהבה. שאנחנו נחפש את הרצון שלך. שאנחנו נהיה רעבים לדברך. שהעבודה שלנו תהיה החלק הכי קטן בחיים ולא החלק הכי גדול. שאתה תהיה החלק הכי גדול בחיים שלנו. אנחנו מתפללים בשם של יהושע המשיח שתעזור לקהילה שלך אבא, לשים את החיים בפרופורציה הנכונה, בפרופורציה שאתה קבעת מההתחלה, בשביל לסמוך עליך בכל הלב. אני מודה לך אבא, שאתה הראית לנו היום את הדרך שלך ואת ההזדמנות שאנחנו יכולים לבטוח בך ולקבל ממך את ההדרכה. תברך אותנו שגם את הילדים שלנו, אני מתפלל בשביל הילדים שלנו, בעיקר, אבא, תשמור עליהם. תראה להם, אבא, את ההצלחה בחיים כחיים איתך. אני מודה לך בשם של ישוע המשיח, ולמען התפארת שלך, על ההבטחות שלך ועל הכוח שלך. אנחנו מודים לך ומבקשים את הכל בשם של ישוע המשיח, אמן.